Um, bueno, um, és com el que mostro en aquesta exposició, que es diu Mecànica interna, és l'evolució natural de l'obra, que una mica és pues, l'evolució també de la, de la meva vida i de com veig les coses que, que van passant al voltant. Um, no sé, concret, eh, per o sigui, cada, cada obra que, que creu eh, parla d'un tema, no? pues que pot ser que en el moment de fer l'esbós m'estigui rondant pel cap. No? i surten així. Llavors, quan en els esbossos um, um, algú estèticament m'agrada, penso que serà bonic i que explica coses que vull explicar, que és, però no és una cosa raonada, si una cosa sentida, doncs uh, tiren endavant, pugen i creixen i, i acaben en una exposició. Treballo amb diversos materials, jo he treballat molt per tot, quins anys fent escenografia, fent encàrrecs per, per altra gent, fent bueno, realisme molt, molts, molts tipus de materials i això també es veu a l'obra. Aquesta, per exemple, d'aquí és, és una obra en ciment, té un interior amb malla metàl·lica i estructura metàl·lica, un, una, una part de pòrex que no pesa per modelar i després una estructura de malla, i acabada amb ciment, bé, bueno, tot és una tècnica que també es fa servir en, en, en tematització i jo l'he aplicada a la part artística a més d'obra de, doncs, de museu o, o col·leccionista o com a decoració, no? Um, bé, bueno, una obra també per explicar, per explicar les, les coses que és com els artistes jo crec que, que, que fem les obres el motiu pel qual les fem també, no? també treballo amb resina, amb, amb, amb, amb molt amb fang, amb gres, amb porcelana i policromo, m' ha, m' ha una mica totes les moltes tècniques, i les barrejo. Cosas de crear, necessita un formatètic, un gret de movir les parts d'aquestes escultors, que podeu veure aquí. Algun aspecte o tema Sí.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 que a vegades ens poden fer trencar el cap, que a vegades ens poden fer treure fum, no sé, és, molt, és bastant gràfica, de, de fet faig com un col·lage d'imatges que poden semblar descontextualitzades però si agafes el, el, un, un, un, un significat metafòric pots arribar a treure una conclusió molt, molt gràfica del que pots arribar a, a voler dir.